ta av med bh så, här. vände om, ta av det bh Jag tycker inte ta av med bh när de, de manliga är där, aldrig. Liksom. De, de, jag ville inte liksom, att visa mig, du vet. Så där, och då liksom tycker de att jag trotsar. när hon vill inte ha med ben, Då får vi för fan hjälpa henne. Då drog hon sönder bh Och bara slett av med den och allting. Men var, det hon, var hon kvinnan då som slet av bh hon? Men... Ja, och eh, männen hållde i mig. Så satt jag där, nästan så här helt naken där och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 Eller som ni har, de kan som Man kan hamna i spännbälten, man kan hamna i allt. Ja, men det händer stor. ju inte. Det är, en helt, det, det är helt olika världar. Och jag kan inte svara för halsvärld, jag kan svara för vår värld. Och skälet till att det är avskalat hos oss, det är av skyddsskäl att man inte ska kunna göra sig illa. Det är argumentet. Det finns flera, många fall när man tittar på då, eh, de här tillsynsscheman som finns, som vi har tittat på.